Inilah gunanya silaturrahim Rasa cinta, rasa sayang Antara orang Islam Sesama orang Islam Satu lagi yang meninggalkan kesan Yang dalam-dalam dalam hati kita sampai di Mekah. Tidak ada perbedaan bangsa Tidak ada perbedaan kulit Orang hitam terlalu hitam Dari Afrika dari jana, dari Guinea, dari Abyssinia, hitamnya cuma di sini yang kelihatan berputih. Orang putih dari Afrika Utara, dari Tunisia, dari Maroko, dari Aljazair bertemu tu waktu tawaf dengan bermacam-macam rukmat dari orang dari China orang dari Indonesia dengan badannya yang pendek-pendek, kecil-kecil dipertemukan Allah, ditunjukkan oleh Tuhan kekuasaannya bagaimana dengan satu akidah bangsa yang bertebaran di seluruh dunia itu dapat bersatu ke satu tempat merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini padahal di dunia ini masih terdapat di negeri-negeri negeri yang katanya sudah maju. Masih terdapat apa yang, yang disebut apartheid. Pembedaan warna kulit sebagai di Afrika Selatan sampai sekarang masih saja. Menjadi kemelut politik. Baru disimpan W yang baru terlepas di Rhodesia. Padahal di Amerika sendiri masih belum hilang di negeri yang katanya sudah sangat maju di Mekah ndak ada itu perbedaan kulit begitu orang melihat di mana-mana ada orang hitam ada orang putih ada orang kuning di dalam masjidil haram beberapa orang hitam dari afrika sedang duduk membaca zikir saya pernah melihat membaca wirid entah kitab dalal Ilul Khairat entah apa kitab yang lain tiba-tiba kelihatan oleh orang Perancis yang sedang jalan juga memegang kitab itu dia juga rupanya bacaannya itu, dia duduk ke tengah-tengah orang hitam-hitam tadi turut berbikir bersama-sama turut melagukan bersama-sama spontan jiwa begini tuan-tuan yang terhormat yang cuma ada dalam Islam, termasuk akidah. Sehingga pernah di zaman Nabi sendiri, Abu Zar, dia bertengkar dengan Bilal, Bidal itu hitam. Lalu disebut oleh Abu Zar, yang aswatnya hitam, marah Nabi. Bumi katanya, langit dan bumi tidak seberat itu engkau menyebut, menyebut orang menghinakan orang yang menyebut hai hitam menyesal Abu Dhar dia letakkan pipinya di atas tanah injak oleh mu hai Bilal injak aku sudah telanjur itu tertulis dalam kehidupan orang muslim inna akranakum indallai atakakum kamu yang mulia di sisi Allah ialah orang yang takwa kepadanya Tuan-tuan, saudara-saudara, hadirin-hadirat yang mendengarkan kuliah di kaset ini, kalau belum ke Mekah niat kalah dalam hati. Apabila betul-betul sudah ada dalam hati niat yang suci, InsyaAllah akan saudara disampaikan oleh Tuhan. Apabila telah datang panggilannya, aji moga-moga diberi Allah Taala rezeki saudara bayar ONH-nya, berangkat ke mekah, rasakan nyaman itu, berjumpa dengan kawan dari seluruh dunia, kesankan amalan itu dalam jiwa, kemudian itu kembali ya ke tanah air, saudara akan menjadi orang baru dalam keadaan yang begini keadaan di tanah air kita sendiri. Dan hati saudara pun insya Allah akan tambah lama tambah dekat kepada masjid Tempat menekunkan hati bagi ingat Allah subhanahu wa ta'ala Moga-moga menjadi haji yang mebror Menjadi saji yang meskut Menjadi perniagaan rohani yang tidak pernah rugi Sekianlah Moga-moga Allah memberikan rahmatnya kepada kita Wassalamualaikum